Kuka. Prvo crvena, a poslije plav vrh planine poprskan klećem i jasenjem tonuo je u sumrak. Pijeličaste na tankim nogama uz su šaptale jasike, šumjele skorijele trave, hučale dolje uvale, glasom jezivim. Nebom su se nizale prve zvijezde niske i krupne, činilo se na gruće pasti. Put je išao kroz travu, tanak i kriv, i sad se u sumraku jedva nazirao. Firar uspori hod. Noge su mu bile otežale, korak postao kratak, nesiguran. Vjetar koji je duvao iz doline, široki tih, donosio je ljudske glasove i blag miris dima i torova. Strana 32 Polako kao da korake broji, on je prilazio selu, mrku, poleglu ispod kose. Na česmi kraj puta bijeljala se čuba ljudi umotanih u teška sukna i beduinski uvijene šalove oko glave. On priđe korakom umornim pozdravih, a oni prihvatiše uglas i brzo stadoše u stranu da mu otvore put k vodi. Gledali su ga zbunjeno ispod šalova začuđeni pojavom stranca u planini u mrklo doba. Jel kamber kuka? Ote se glasi jednome. Bio kamberkuka, više nijesam. Predao sam se, odgovori on i diže ruke. Ovako, pao sam na srijedu. Oni se zgranuše. Ništa nijesu umjeli da izgovore. Kamberkuka je bio Bihorski firar. Osam godina on se nije predavao vlastima ni padao na srijedu. Jutros je pao glavom u šake, predao se novoj vlasti crnogorskoj koja je zavladala mjesto stare turske vlasti. Crna Gora je bila tek ušla u Bihor, Bihorskim firarima, turskim odmetnicima, ona je oprostila sve što su počinili, jer to što su počinili, bilo je za stare vlasti. Kamber Kuka je imao da izdrži samo jednu kaznu, da stoji i da ga gledaju. U Koritskim Hanovima uz brvna konjušnice on je kao prikovan stajao i svijet ga gledao kao čudo. Htio je svak da vidi Kamber Kuku, jer je on bio prvi firar i veliki junak Bihorski. Sam pred tolikim svijetom uz brvna konjušnice na mjestu nimalo pristojnu za firare on je bio kao na metu isturen na kojoj je stajao od jutra. Predajom Kukinom bio je kraj telefatu vremenu koje je značilo propast. Strana 33 U sto vrijeme Bez reda i sigurnosti, sa mnogo firara i mrtvih glava Kamberkuka Kuka je bio uvijek na ustima. Zle zime i gladne godine, koje su uz telefat bile počeste, zaboravljale su se brzo i lako, kao što čovjek obično zaboravlja zlo, a dobro pamti, ali Kamber Kuku niko nije zaboravljao. Pričalo se o njemu uz sofru i uz svadbu u Hanovima i nasijelima i ono što jeste i ono što nije, kako je ko umio da smišlja i veliča. On nikome nije izlazio na oči, pa ni onima kojima nije bio dužan. Držao se šume jataka i ispadao otud kad je htio i mogao na drum na dobar tor. I baš zato što ga nijesu znali, a toliko su o njemu pričali, došli su svi da ga vide i da ne odu dok se dobro ne nagledaju. On je jedva čekao da ga se nagledaju pa da pođe u raklju u daleko peštersko selo svojim ženama i svojoj djeci. Kamber Kuka je imao dvije žene i petoro djece. Briga da mu se mlađa, koja i po godinama bila mlada, nije preudala za drugoga i osramotila ga, nije ga napuštala. On u posljednje tri godine od kako je iz pešteri prešao u Bihor, ništa o svojim ženama nije čuo. I čim su mu rekli da je slobodan, ugrabio je džadu i poletio kraklji kao da ga krila nose. Pošto se napi vode i maramom obrisa usta, kamer kuka se okrenu momčadima i upita. A Mem? Je li živ Mem zaista? Živ je, i to je debelo živ, samo je u nogama mršav, ne mogu da ga drže noge, odgovori momče suho i zeleno i utače mu se u lice. Veli da je sin Memov. Strana 34 Mema da mi poselamiš od mene, i ovako ćeš reći memu. Predao se kamber kuka, ni puške, ni suške, golih ruku maha kroz planinu. I baš maham, sudbina, bi prođe svijet časkom, eto ovako. Kamber kuka udari rukom ruku, glas opori tvrd upi voda. Uz klokot česme, koji je roni u noć, nek uzdahnu i pomače se s mjesta. Tri selama ponesi memu. Da ne ugazi, on zaobiđe baricu kojoj su se ljuljkale zvijezde, pa stade na put i pođe. On iskoliše kolo oko njega. Ne daju mu da ide u noć kroz planinu, hoće da ga vode memu. Njemu su u glavi bile njegove žene i njegova djeca. Reče da noćas ne može, da mu je teška želja pala na srce, da hoće da ide k djeci. Strah, šta mu je bilo sa mlađom, poče ponovo da ga kopa. Rana duboka činilo mu se da mu se otvara u duši i da će od nje iskopnjeti prije raklje. Kamer kuka je bio takav, kad nešto odluči, nije bilo sile da ga odvrati. Oni su javili memu i memu poručio. Živ sam firare još, i čergu imam i hljaba imam, dušmanin me moj razminuo. Sudbina, reče kamber kuka, vodite me, baš ovako bez oružja, da se osramotim pred memom, pred mojim memom. Okrenuli su niz livadu suhu pokošenu davno. Oni bijeli svi. On mrk okružili ga kao ovce ovna. Hujala je noć, glasno blještala planina, kamenita pod zvijezdama. Prelomljen virio je štap mjeseca iza kamena. Negdje su dobro škripnula vrata, ovce se plahnule. Strana 35 oni okrenuše s okakom, ljesama ograđenim, pa skrenuše u lijevo kroz vratnicu i stadoše pred kuću. Torovi svuda oko nje, splod svezani konji zoblju. Poj, mem, kliknu kamber kuka i osluhnu. Ljuto zalaja pas iza koca, konj frknu kroz nos. Poj, firar, odgovori glas iz sobe, dubok kao iz pećine. Djevojče, u crvenoj zaprezi stade sa lampom na vrh stuba da gostu put osvjetli. Stare stube zaškripaše pod kamber kukom i drvena građa svezana za zid od kamena sva se zaljulja. Uvedoše ga prvo u malu čađavu sobu koja je mirisala na vunu, a potom u veliku i svjetlu zastrtu čilimima. Uz prozor okružen jastucima sjedio je Mem. Kamber kuka diže ruku na čelo, nazva selam, a pošto se smukom diže, stenjući i proklinjući noge, priđe mu te se zagriše. Tapšali su se dugo po leđima, uzbuđeni obojica, i divili se jedan drugome kratkim uzvicima, a ih kućo temelju firare. Glasim je podrhtavao, jer ih susret ganu. Stari imemov sin, crni rohav sa dugim kudravim perčinom niz ramena, prihvatimo čurak i objesi do memovoga. Mlađi, tanaki, visok, onaj što ga je doveo od česme i čizme, pa pošto ih dobro zagleda, diže ih na raf i položi po kraji tepsije. Mem mu načini mjesto odmah do svoga i prostrije srneću kožu da mu bude mekše. He firar, he mem, zdravlje i veselje, dobro smo šućur. Strana 36. Mem se požali na svoje noge. Planino zelena goro ehfirar, reče on i zavrtje glavom i šta bi kliknu gledajući ga pravo i toplo. Rob postadoh i živom i mrtvom. Eto šta bi odgovori kuka i rukom protračelo. Uđe Crna Gora. Pado Uđe, bah. Firari, pa crna gora, pa čim, čim, ko će još ući? kamberkuka kuka pogleda po sobi. Nenaviknut na jako svjetlo i bogatu prostirku, on je treptao očima i osjećao se neugodno. Na svijetlu zidu, okrečenu skoro, visilo je oružje, memovih sinova, očije kože i konjski bilani. Odmah do vrata, na rafu iznad zemljane peći, blještale su tepsi od bakra i ibrici ukrašavajući sobu. E živ si, kliknu mem, hoću da mi kažeš o begovim repovima, de sve, u priči sam čuo, al svijet laže. Kamberkuka kuka, se nasmija, pa se brzo povrati, sjeti se svojih žena i djece. Briga, hoće li ih naći na broju, podsječe mu srce iznova. Kamber Kuka je nerado pričao o svojim junaštvima. Kroz te repove njegovo ime se prvi put čulo i od tada se nije istvuralo iz usta. Ivanjski beg, silan i bijesan, pustio je svoju stoku da ide kud hoće i pase čije stigne. Po tuđim livadama i žitima, pred kosu i pred srp, njegova stada su po cijo dan plivala i ništa za sobom nije su ostavljala. Niko nije smio da stane i brani svoje. Ljudi su išli, begu i molili ga, žene su plakale pod strehom, ali on nije htio ni da čuje. Žalba je došla i do kamber kuke. Strana 37. Kad se našao u žitu među govedima, on je učinio ono što mu je prvo naumpalo. Posjekao je repove govedima, povezao ih u čobanske pojaseve i poslao ih begu na čardak. Deset čobana, sve jedan za drugim, nosili su ove repove i slagali ih begu pred stube. Ovo ti je od kamber kuke. Mem, misleći ovoj zgodi, tek sad se sjeti koje kamber kuka, pa ustade te izvi lampu da gostu bude svjetlije. Odbljesak tepsije srafa koja sad sinu, pa kuki pravo na lice, prdo i oporo, okićeno bičem gustih brkova i ozariga. Memovi sinovi koji nijesu dizali oči u snjega, primakoše se sad da ga još bolje vide. Jesi li mi čuo za djecu? Upita Kamberkuka Kuka sa strahom misleći pri tome i na svoje žene. Domaćin zausti da nešto reče, ali se brzo povrati i obori oči u čilim. Kamber Kuka shvati da on nešto zna o njegovoj djeci i ženama, ali da neće da priča. Toga još više baci u brigu i on duboko uzdahnu u rukav da mem ne čuje. Ustade polako i zasukujući rukave mintana priđe vratima gdje je u čošku uz žuto obojan zid stajao ibrik s vodom. On prvo opra ruke, zatim lice i noge, pa se vrati u drugi kraj sobe, sjede na ovčiju kožu i pomoli se Bogu. Za cijelo vrijeme dok se kamber kuka o Bogu, Mem je razmišljao o sudbini njegovih žena. Bila je to strašna sudbina. Uz telefat, koji je i pešter bio zahvatio, korduni, turski graničari, ispalili su sve firarske kuće u raklji. Kamber kukine žene najgore su prošle. Korduni su ih otjerali u progonstvo u Novi Pazar, gdje su u jednom sobičku Hana gladne i ogoljele živjele bez ičije pomoći. Strana 38. Njihovo rodstvo nije se svršilo ni propašću Kordunskom, jer one natrag nijesu imale kud i ostale su i dalje u hanu. Sve ovo znao Mem, ali nije htio da priča, da ne ucivili gosta. Izvadi kutiju i pruži mu je da zapuši. Kamberkuka kuka, savi, pa izvadi svoju i pruži je Memovim sinovima. Dobre sinove imaš, Mem, nek su živi. Živi bili prijatelji, odgovori mem Kutiju prvo uze stari onaj sa perčinom gledao je i okretao pa brzo prikupi prste kao da se oprži pilio je u nju dugo i netremice krišom da kamberkuka ne vidi aj jerknuo sebi stežući se da se ne oda bila je to kutija mademka na desnom kraju do turske ture bio je dubok urez i on je gledao samo taj urez. Dodade je mlađem, gleda ga, hoće li je prepoznati i hoće li se promijeniti u licu. Mlađi pođe da je otvori, pa pošto je bolje zagleda, sav se sježi. Diže oči na starijega. Vješto čobanskim znakom oni izmijeniše svoje misli. Fer, reče stariji, fer, potvrdi mlađi. Oni su poznali kutiju svoga strica Sefera, koga je neko ubio na bihorskoj džadi. Ko je ubio Sefera i zašto, oni nijesu mogli da znaju. Tražili su krivca potajno i uvijek nosili pojaseve zavezane da se podsjećaju na krv koju im neko duguje. Onaj stariji vješti lukav pohvali kutiju i upita kamber kuku otkud mu. Bila je rdđava čovjeka, kratko odgovor on i ispriča cijelu zgodu. Strana 39 Bihorskom džadom prije godinu dana trčao je čovjek. Kamber kuka ga je zaustavio i pitao kuda trči. Koje dobro, pitan ja njega. Zlo je, veli pasmeni. Vidim ja da je zlo duša samo što mu nije ispala a ispašće mu čućete. Ženi se veli taj i taj i uzima veli tu i tu. Neku ugljanin uzima bihorku. I veli pas taj nije djevojka prilika momku. Nije mu prilika veli jer je on bogat, a ona ta djevojka sirotinja. Pa, pa hoću da batalim. I veće brige nemaš od te, nemam veli. Pa hajdi, hajdi kad nemaš, i on pođe, a ja okrenem pušku i ubijem ga, ubijem Ta ti je kutija sinko njegova. Po sam ga ubio, u čitabu veli, svaka je djevojka prilika svakome momku, i sreću djevojci bataliti, to ti je kao i džamiju oboriti. Taman, veli mem on nije shvatio o kome se radi. Da pokaže kako se on razumije u Čitab, reče da je i sam nalazio te riječi i da je kamber kuka pravo učinio. Memovom sinu onome pod perčinom podli krv pod oči. On nije mogao više da izdrži. Odgurnu kutiju izađe pred kuću. Uhvatio se soba dvije ruke za perčin, Čupao se koliko je mogao i dozivao mrtvoga sefera. Kleo mu se dušom svih djedova da će ubiti kamber kuku i oprati obraz kući Memovoj. Tako mi duše ljamove i duše binakove i duše Mustafine. Vrati se u sobu i sjede kao da ništa nije ni bilo. Dobre sinove imaš Mem, reče kamber kuka i dodade u mislima. Sutra ću ja vidjeti svoje beljana, gacu i nuška. Strana 40. U očima mu se zabijele ćulav najmlađega nuška. O ramenu mu je bila torba, u rukama prut brezov i pred njim bijela oča Runa na livadi. Sudbina, sudbina da ih vidim. Zamišljao je kako prilazi kući, kako ulazi iznenada i kako oni svi plaču i žene i djeca od radosti. Zatrepta očima i protrlja vjeđe, u stvari obrisa suzu da oni ne primijete. Mem diže ruku i reče sinovima da unesu večeru. Oni prvo uniješe vodu, te svi opraše ruke, a potom položiše sofru i stadoše da ređaju jela. Jedu prstima... I čim bi od jednog jela uzeli, odmah su prinosili drugo, jer memjehtio je htio da dobro počasti gosta. Memovi sinovi su ga stalno nudili da jede i ljutili se što ne uzima više, a u sebi su mislili, još noćas i više nećeš. Prikupi svoj hljeb i vodu. Jedi firare, jedi, ne ostani gladan. On je slabo jeo. Uzimao je samo na vrh prstiju, ali ostao za sofrom do kraja radi običaja. Ti nam hljeb, podaj gospodaru, završi me molitvu, a kamber kuka dodade, i dušmaninu samomu zlu misao uskrati. Onaj stariji se pomače s mjesta. Sjedjeli su dugo i razgovarali, napajali su gosta slatkom vodom, brinuli se da mu nije tvrdo, Ograđivali ga jastucima. Hej, mili času kad te gledam, kliknu Mem i priogrnu ga svojim čurkom. Noć je bila duboko zašla. Mem se prisjeti da je gost umoran, pa kucnu čibu kompozidu. Iz druge sobe dođe djevojče, unese dušek i prostrije kamberkuki. kuki. Sinovi opipaše dušek, a ona i stariji, da mu bude mekše, donese još jedan. Strana, 41. Nek ti je meko, veli mu, a u sebi dodade, bit će ti veli tvrdo u crnoj zemlji. Svi se oprostiše s gostom, poželješe mu dobar san i zađoše. Kamberkuka kuka nije mogao da zaspi. Sjedio je na kraj dušeka s licem među rukama i mislima na svoje žene i djecu. Onih je tu između prstiju vidio onakve kakve ih je ostavio. Na jedru, malo mrku obrazu one je mlađe isticao se crn, vlačicama optočen biljeg koji je činio svježom i lijepom. Činilo mu se da čuje šum njenih haljina, njene riječi, da je tu pred njim i da mu govori čekam ja tebe ko dan, ko sto godina meni je jedno, čekam te ja. Nije znao Šta da joj reče čime da je obraduje, šta da joj pokloni ako ga u istinu čeka. Zatim bi iskrsla starija, bila je sva okružena djecom. U očima joj je vidio prijekor za sve, za muža, za djecu, za mlađu podrugu. Sad mu je bio sladak taj prijekor. Ona mu je držala kuću, podigla mu je djecu. Kamberkuka je osjećao da joj je dužan, Pomače se i glasno izgovori, pomoći ću ja tebi i nije pravo, nije pravo da ti nije naša riječ. Obrati se djeci, ona su mu se vješala okoljena, koljena, gledala ga i pričala mu sva u jedan glas, koturane, maljuškane, tepao im je i grčio prste kao da ih u istinu miluje. Ove slike ga zamoriše, diže glavu i duboko jeknu. Kako sudbina hoće. Kamber Kuka je vjerovao u sudbinu i držao da će biti onako kako ona htjedne. Samo od nje zavisi hoće li ih naći sve na broju i mlađu na svome mjestu. Strana 42 Cijele noći se nesmiri i dočeka Zoru Budan sa glavom među rukama. Radost što se vraća kući i strah šta će kod kuće naći, davili su ga podjednako i on je htio što prije da trči karaklji. Blijeda i tanka nadnijela se zora nad prozore. Šare na čilimu nijesu se bile ni ukazale kad se on digao i pošao. Memga je ispratio do nastube, a sinovi njegovi do na kraj sela. — Haj, firar! Hej, firar, hej, silni kamber kuka! sam više, rob sam, predao sam se. Išao je sam, hitro, kao da za nečim trči. Put se peo uz kamen, lomio se oko vrtača, zavijao za bregove, bijel, dalek. On je kidao od njega hitro, gazio planinu, lomnu i visoku, jednako brižan i jednako radostan. Išao je što brže može i uvijek mu se činilo da može još brže. Sunce se bilo visoko diglo. Planina je bila pusta. Cvjetala je u njoj mlječika, mirisala lijeska, ujela se divlja kupina. U daljini se nazirala jedna druga planina upravo nad drakljom i on se zagledao u nju očima punim suza. Tražio je pod planinom selo, ali je vidio samo sunčanu sumaglicu svijetlu poleglu u dolinama. Koturane, maljuškane protepa. Upravo toga časa pred njim iza kamena izrastoše dva ćulafa, bijela i okrugla. Pod njima, kao da ih stijena iz sebe isturi, ponikoše memovi sinovi. Bili su pod puškama. Merhaba firar! Strana 43 Kamber kuka se zbuni, ne vjeruje da su to oni. Privili su ti se konci, firar, našsi. si. Veli ona pod perčinom i okrenu pušku. Kamber kuka stade. Ne može da se snađe, gleda ga i ništa ne umije da mu reče. Duguješ nam krv, firar, ti si ubio fera. Ti nosiš ferovu kutiju, eto ti je u njedrima, hoćemo krv, vikao je stariji. Sudbina, reče Kamber Kuka, pa dodade, sudbina da ne vidim djecu. Htije da još nešto da reče, ali nije imao snage, kao kroz maglu pred očima mu se ukazaše njegova djeca i žene. onim se sav predade. Pomače se u stranu i sjede na kamen okrenut prema rakli. Iza kamena prhnu ptica bijeličasta diže se u zrak. Njemu odoše oči za pticom. koturane maljuškane. maljuška ne. Šutio je. A ko ti je fer? upita. Fer mi je stric, odgovori stari mirno. Kamber kuka streknu. Pa uzmi krv, veli, bio je rđav tvoj stric. Gledao je u daljinu, tanak bijel oblak koji je plovio pravo karakli. Uzmi, ne čekaj. Ne, firar, ne, jer si junak. Nagledaj se svijeta dosta i brda i dolina, a dužan si nam, jer ne bismo lakim korakom, ne žureći više nikud, Kamberkuka kuka priđe na ledinak, čist i obrastao zelenom travom. Više nije vidio ni pušku, ni planinu, ni oblak, vidio je samo svoje žene i svoju djecu. Strana 44. Stajao je kao da je u putu zastao i da će opet krenuti karaklji. Poplašene od pušaka u zrak su prhnule ptice. Dvostruko se prolomio odjek od pećine. Krht i kratak i tišina se opet povila u dolove. Iz bijela mintana kamber kukina jedna za drugom kapale su kaplje krvi na ljud skorio planinski trn. Nebom karakli polako plovio je oblak bijel, i sunčan. strana čettirrde pet